Він зрадів Мироновому поверненню, обняв його як давнього приятеля. Та коли прийшло до розмови, зітхав, розводив руками, потягував себе за правого вуса. Добрих новин не було. Станімір досі, як і більшість старшин та стрільців, не оговтався після відвороту з Києва. Знагла опинившись між білими та червоними, що захопили Житомир, Галицька начальна команда припинила виснажливі бої з большевиками та спрямувала головний удар на добр армію. «І ті, і ті москалі», – сказав Станімір. «Колись Москва була одна, а тепер-ка маємо дві». Тож, переходячи від однієї навали супроти другої, Їхній корпус зупинився на рубежі Липовця-погребища. Тут вони нарешті наважилися провести серед місцевого населення мобілізацію. Проте люди втратили віру, сказав Станімір. Це вже не ті селяни, яких вони бачили під час походу на Київ. Може б зголосилося більше охотників, якби було їх у що зодягнути, взути, та виплатити хоч який-небудь льон. Зноска, льон тут платня для вояків. А тож, злидота така, хоч кричи пробі. Станімір, мимоволі, глипнув на Миронові розбиті черевики, над якими не було навіть обмоток. А ті новобранці, що зголосилися, вони як? – спитав Мирон. Ну, ті, що йдуть воювати попри нужду без льону, «Завсіди були добрими вояками», сказав Станімір. «У наступі вони нічим не гірші за нас. А коли відходим, закисають. Данікінців Антанта так спорядила, що нам би того добра хоч де щицю. У них найновіша зброя, добірна кавалерія, моніція, харчі, теплий одяг і ліки. Ліки нині – Важніші загармати. Маємо ще одного смертельного ворога Тиф, уже й наш курінь зачепила пошесть. Бракує і ліків, і лікарів, і лічниць. Зноска лічниця лікарня. Щодень помирають. Пане сотнику, я вас прошу, що на стобурче на нього брове станімір. Не кажіть. Що становище таке безвиглядне? Хіба я казав, що безвиглядне? Хоча бувало ще гірше. Бувала цілковита безвихідь, а ми піднімалися. Піднімалися майже із праху. Забулисьте? Добре, сказав Осип. Жиємо весело, щодень помирають десятки людей за те, що неділі в Липовці, Барі, Вінниці, Жмерінці стрільці йдуть під Вінець. Як під Вінець? Женяться. Жартуєте? Чого б це я жартував? Так є. Може, це добре? А чим же зле? Війна війною, а життя життя, пожвавішав осип. Якщо женят, то мають вигляд на майбутнє. Тільки вважайте, пане поручнику. Якщо надумаєте йти під вінець, то мусите мати не лише довідку з місця хрещення, але й письмовий дозвіл від команданта. Ось погляньте. Він дістав скупи паперів десь із-під мап та наказів грубий шиток і кинув на стіл перед Мироном. Прошу. Це був Стрілецький, писаний од руки тижневик «Розвага». Оглянувши титульну сторінку, Мирон за давньою звичкою подивився на останню і побачив стовпець оголошень. Одне з них, виведене красивим каліграфічним письмом, було окреслене олівцем. Блондинка з особливими прикметами шукає близької знакомості в цілях подружжя, починаючи не нижче від сотника. У разі невистачки може бути хорунжий, але інтендант. Ну як? – очі Станіміра нарешті заблищали. «Гммм», – делікатно прокашлявся Мирон. «Здається, я знаю такого мужчину, якого хоче то та блюндинка». Не нижче від сотника, ого! Чи не він і підкреслив всю об'яву? Скурвий ви син, пане поручнику! Та поза як пан сотник є моїм щирим камратом, зноска камрат, товариш, то я ще хотів би увидіти цю принадну блюндинку, що то мається на увазі під її особливими прикметами. Чи то є молоденька стирка, Зноска, стирка, повія. Чи Магніфіка? Зноска. Магніфіка, вельможна пані. Чи так собі? Слічна кобіта. Зноска. Слічна кобіта, симпатична жінка. А ви, пане поручнику, яку би хотіли? Та я взагалі-то стидаю говорити про такі куртуазні речі. Але якби з трьох згаданих панінок зліпити одну, то було б акурат. Це, якщо зважити на особливі прикмети мого доброчесного камрата. Ну, добре є, сказав Станімір. Такий скурий син заробив від мене презента. Він дістав з-під лави господарчий мішок, порився у ньому і витяг пару новісіньких родих черевиків. Це були великі, важкі, зате міцнющі англійські штаблети з гетрами замість обмоток. – Маєш, – сказав Станімір. – Наразі то все, що я видер для тебе в Денікіна. Буде тобі сатисфакція за полон. «Сім разів дякую!» – Мирон задоволено зважив у руках штеблети. «В таких бігме можна йти під вінець!» А я!» «Іще мені перепав один знаменитий трофей!» – похвалився Осип. «Я виніс із Києва справдешній скарб!» «Скарб? Із Києва?» «Ну, із самої думи!» Він так усміхнувся, наче вкусив кислицю. «Покажіть, пане сотнику!» «Ще не час», – сказав Осип. Мирун якраз підоспів на тяжкі бої з білими, які розгорілися на початку жовтня. Їхня бригада наступала в напрямку монастирища. Курінь Осипа Станіміра йшов на село Росоховата, Перевага денікінців була очевидною. Білякий тут мали